І що він здивований, як це я міг в таку хвилину полишити свій дивізіон. Я відкозиряв і кинувся на попутному транспорті добиратися до передової. Не станеш же нагадувати генералові, що саме він дав дозвіл на моє прибуття до штабу? Чи була Юлія? Її знімків я ніколи не бачив у жодній газеті, в жодному журналі. Та не все ж, мабуть, доходило з фронту, зате той стройовий генерал добре запам'ятав моє прізвище, і майора я так і не одержав до самої Ельби. Прийнято вважати, що на війні доблесть, навіть коли вона спала в людині непробудним сном, неодмінно прокидається, зводиться на весь зріст, і людина являє чудеса хоробрості, благородства і величі. Це достоменна правда. Але правдою є й те, що підлість на війні може стати ще більшою, ніж за мирного часу. Може, в несвідомому бажанні порятуватися від тяжкої чоловічої підлості ми шукаємо навіть у безнадії жіночої доброти і прихильності». Я не вірив у Царство Небесне, у вічний двигун, в недосяжні ідеали, проголошувані тиранами, але я вірив у красу, яка прийшла на землю в образі жінки, і хотів поклонятися тій красі, хоч і не вмів того робити. Ніколи в спогаді змикалися такі далекі одна від одної Ольга Філофіївна з мого села з її тяжкою доброзичливою хтивістю і летючого неіснуюча Юлія Григорівна то ставало соромно і страшно. Єдиним моїм виправданням було те, що я не знаходив усіх цих жінок, а вони знаходили мене так, ніби відчували мою тисячолітню силу. Навіщо ж я шукав усі ці роки любов, коли вона була коло мене мало не від народження? Жодна жінка на світі не могла зрівнятися з Оксаною. Я мурмотів їй це нерозбірливо, косноязиком, між першим і останнім соромом, а вона лиш витріпочувала руками, мов ніжними крилами, а тоді натрапила чутливими пальцями на мої рвані шрами, на нозі, на плечі, на грудях, припадала до них губами і гірко заплакала. «Чого ж ти плачеш, Оксано? Скільки разів тебе вбивали? Тепер мені здається, що я теж умирала щоразу. Чому ж не умерла? Схаменийся! Навіщо таке казати?» Бо я так тебе любила, що не пережила б твоєї смерті. Я любила тебе ще з малку, ще тоді, як ви з моїм братом грали в шахи, коли я приходила з братом. І за його плеча дивилася ніби на вашу гру, а насправді тільки на тебе. Ще більше любила я тебе, коли ти вже був у десятирічці, а коли в травні 41-го приїхав у командирській формі, то готова була вмерти. Чому ж тоді ховалася і навіть не підійшла до мене? Ти такий тоді був герой, деоколи тебе вчительки, якісь молоді жінки з району, а хто я, сопливо дов'ятикласниця, а того травня не забуду повік. Мені ще не досить було її сорому, її любові, а волохатий звір підозріливості гидко заворушився в душі і домагався ще й Оксаниного приниження. О, прокляття, «Не в ситимості. «Я не стерпів, щоб не проронити, ніби знічев'я. А що це, Пруня Верняка, ніби ти була замужем, якийсь партизан Іванов?» нічуже наблизилася до світанку, і світанок був, як і у нас, на Україні, весь у сріблястому дрижанні повітря. Оксана теж уся задрижала від моєї тяжкої підозри, але не образилася, не обурилася, спокійно промовила. «Усе правда». Краще вона заперечувала, краще б збрехала. Обдуреним я почувався набагато щасливішим, але Оксана, мов би знаючи, що стане для мене ще дорожчою і чистішою, коли розповість усе, повільно говорила далі. Мама знайшла його в нас на городі під грушею. Перебиті ноги весь у крові, кров уже взялася корою, ми не знали, мертвий він чи живий. Поклали його на ряднину, насилу донесли до хати, бо був великий і тяжкий. Нагадував тебе усьому, аж я вжахнулася. Як ми його втягнули на піч, я вже тепер не знаю. Треба було ходити за ним, як за малою дитиною. Мама поїла його травами, я обмивала... Прибирала все. Коли він опритомнів, то кричав, що все робитиме сам, проганяв мамою мене, але був неспроможний, матюкався, плакав, кусав собі руки. Його я жаліла, любила тільки тебе, але думала, що ти вже вбитий і ніколи не повернешся, і мені теж хотілося умерти.